اندلسل اندلسل اندلسل بسم الله اينا الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره وانا بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مدله له ومن يهده فلا هاده له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله صلى <تصفيق> الله عليه وعلى عليه وعلى آله وعصابه ومن تبعهم بإحسان الله يوم الدين أما عباد فإن خير الحديث كتاب الله وخير لهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور ومحدثات وكول محدثة بدعة وكولة بدعة دلالة محلو جميعاً سمتح بشكل دروق في أمام بعد فضل تفهيدا او ناس لدو وما يكفر من زنوب اي u tome koje grije briše pa smo spomenuli zadržali smo se na tefsir Kur'anskog ajeta elladina amenu velam ilbisu imanuhum bi zulm ulaiha allahumul amnu wa hum muhtadun govorili smo o tefsiru tog ajeta a onda nakon toga smo govorili o hadisu Badati ibn Samita o hadis u kojem je došlo da ona kao da nema drugog boga osim Allaha i da je muhamed sallallahu alejhi ve sellem njegov njegov rob njegov poslanik, a zatim da je Isa alaih islamalahu rob njegov poslanik i da je riječ koju uputio Merjem, Merjem i duša od njega da će i da, da potvrdi džennet i, dž, dž, i vatru džennet da je istina, vatre da je istina da će uć u džennet na kojim dijelima bio komentarzali smo taj hadis, jako bitan hadis hadis mutefakon alihi i došli smo došli smo do sljedećeg hadisa od, od hadisa Utbana samo još da u kontekstu ovog prtokenIdnog hadisa spominim hadisa znači od obadit od samita samo da navedem riječi od Hasan al-Basri rahimahu kada kaže li isl imanu bit hali wala bitamanni kaže nije iman nije iman sa tahalli, znači sa ukrašavanjem ukrašavanje lijepim riječima lijepim izgledom, lijepim ponašanjem wala bita meni ni li, li nadama lijepim željama wala kin ma waqara fil kulub wasaddaqadhu amal. nego iman ono što se smjesti u srce u srca i što potvrde ga dijela fe men kale fe men kale hayren u amile minhu onaj ko kaži ono u čemu je khair i radi ono čemu khair bude primljeno od njega. Oman qala khairan wa amila sharran lam yuqbal minhu. Ona kaže dobro, a radi i وقال ومن قال خيرا وعمل شرا ارادي زلو. ono što je zabranjeno nećemu biti primljeno. I ovde navodi e govorim brade znači, opet da, da podsjetim da radim po komentaru skraćeno verziji po knjizi Fetihul Majid najbolji komentaru za Kitabu Teuhid a to je od Abdurrahmana Ali Šeha koji je porodicom Muhammeda ibn Abdul Wahaba. Inače njihov poroci je tradicionalno znači eh, tradicionalno poznato znači iz generaciju generaciju da imamo učene ljude, učenjake, ulema od današnjim poznati je i e, ministar i, e, ministar islamskih šunisa Mijekas. Islamski poslo. Islamska zavijerskava pitanja. Zavijeska pitanja e, ministarstva zavijerskog pitanja. salih ali šejih. I to velika su nadu ulagali u njega kao šejiha, dok je bio, dok nije posto ministar. Eh, kad je posto ministar, ovaj glavno se koristi ono što je prije prije govorio pisao, i pisao za psiva i komentar sa so, ima i divan komentar na knjigu tauhidi lično sa prisutvo nekoliko njegovih komentara seminara dersova i kurseva bio stvarno ovaj očekivalo se mnogo od njega u smislu učenosti avno pa poznata ona priča znač, kad, znač, kad, kada kada u lemu za uh, okupiraš administracijom i nekim poslom položajem onda ga malo skriniš od onog od onog puta koji bi bio prećih da radi nažalost <clears throat> uglavnom ono što ima knjiga odnosi u radi, komentara i i fetvi govora uh, jako jako je zgrobito pametno i i uh, i znači ukazivole na, na Na, na to da su očekivalo od njegu da će biti jedan od velikih šehova savremenih. <coughs> kaže Bekr ibn Abdullah al muzeni, kaže ma sebe kakom Ebu Bekr, mi kateriti sijam vela bisala, <coughs> kaže nije vas prestigao Ebu Bekr sa mnoštvom posta, niti namaza, velakim bi še in vakara fi kalbi, nego sa nečim što je se smjestilo u njegovom srcu. Ovo govorimo u kontekstu ovog hadisa i ajet ako ih koji smo, smo komentarali prošli put. A sada idemo dalje, znači e, e, pročitaćemo na na bosanskom sljedeći sljedeći hadis. E, imamo hadis, e, imamo dva hadisa i onda u, u poglavlje da završimo poglavlje, onda nem treba se puno zadržati da bi uzili sljediće poglavlji, inša ala. Ona nam je jako bitna. Pa, koga smo rekli, čita? Budimo, je mire. <coughs> Njih dvojica Buharja i Musa prenosio hadisu od Ustana. Uistim, Allah je zabranio vatri da prži onoga ko kaže la idaha illa Allah, žalići tim Allahom lice. O debu se i da sudbrija <coughs> radi Allahumman, prenosi se da Allahu Allaho poslanih sallallahu alaihi wa sallam rekao. Musa je rekao, o gospodam, poduči me nečemu čime te spominjati i movići. Gospodar je rekao, o Musa, reci, la ilahe illallah, rekao je, gospodar, svi tvoji obovi to kažu. Gospodar reče, o Musa, kada bi sedam nebeca i svi koji su na njima, osim mene i sedam zemalja bili na jednom tasu, a la ilahe illallah na drugom, la ilahe illallah buh prvagnuo. Prenosi imun hibani hakim, koji joj je cijenio. Je Tijera, a, ne, ne, ne, ne. Dakle, budem prokomentaršenje pro ovaj hadis. Vidite dolu pod fusnot 19, Koga bilježi, Nesaj, Hakem, Beheki, Jebojala, i da je hadis slab. Ocijene hadisa, inače u ovom prijevodu kod na, radio, kao što, što je tamo navedeno, ocijene hadisa, radio Salih Osajmi, poznati savremeni učenjak, on je radio, je, ovo što ukazuju da je hadis slab, je, i drugi, drugi hadise koji je da oda slabi, i da spomenućemo, i znači, nastavit će se da zadržavamo plaho na mnogo na tim hadisma kojima ima slabosti, jer oni vjerodostljeni hadisi, koji su prije njih ili poslije njih, oni su na dovoljno da potvrde odriženo poglavlje. <clears throat> Ali to prelećemo ovaj hadis, i imamo drugi koji je bitan da ga spomenemo u, u ovom kontekstu. Znači, ovaj hadis bilježi ga je Abu Seyyid al-Hudri, a Abu Seyyid al-Hudri je ensarija Hazređi, poznati veliki ashab, bio je, bio je mlad, imao je manje od 15 godina, pa ni učestvao biti na, na Uhudu, nego je pristupo za svim bitkama poslije Uhuda. Preselio u Medini, 74. 75. To su najbitnije stvari za njega. Nećemo govoriti o njegove fadajle njegove. A što je znači o ovog hadisa, čuli ste tekst hadisa, mnogi komentatori idu u detalje pa komentarišu ovaj hadis. Međutim, imajući u vidu da hadis ima slabosti i da je slab, ići sad u detalje, komentarišati te detalje, Iako to radi mnogi učenjaci, pomeni je možda suvično, jer imamo drugi hadise koji su vjero po, ovom, po, ovom, po u ovom poglavu. glavnom hadis u globalu potvrđuje ono što je došlo u drugim hadisima, znači s te strane prihvatljiv hadis. Potvrđuje znači, vrijednost Lajla Hidlala. To je potvrđeno mnogim znači, drugim šelijeskim tekstojima. Dovoljno, znači onaj poznati hadis, znaju ovi koji idu na hač, ovaj, vezano za, za arefat, a to je hajru do ajdu i ovom arefe, najbolja dova je dova na refatu wa khairu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli najbolje ono što sam rekao ja i vjernici prije mene la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu mulku wa hadis bil je ahmedi tirmizi i, i ocinjeni vjerodostojni kod kod recinimo hadisa <coughs> i u tom hadisu je prijednost vrijednost la ilaha illallah <coughs> A u zame za ovaj hadis, e, bolje i spravnije, i to je spomenut od komentata, ja spomenem o hadis, takozvani e, hadis od Betaka, ili Betaka. A to je hadis Kartice. Vrati su se čuli za njeg. E, u tom hadisu je došlo sljedeće, bilježi ga Tirmizi, i ga Dobrim, inesaji, i Nesaj, i Ibn Jebhiban, i e, Hakim. I Hakim ucijenju redosveni, i Zehebi ga potvrđuje i tako dalje. Hadis je e, opće prihvaćen ko, u, učenjaka glasovne za jama eko do uh, mnogih hadisa u hadisu je došlo <coughs> takođe uh, uh, od od uh, Abdul uh, nije takođe da Abdullah ibn Amra pardon, od Abdullah ibn Amra došlo je da je uh, da je poslanik sallallahu alejhi rekao yusahu bi rajulin min ummati ala ruusi l khalaq yom al qiyama kao bi će pozvan čovjek iz moga umeta ala ruusi l pred svim ستورينما وسودم دان فيونشر له 39 39 ود له 39 9 سجلا اي كاجي بيچمو دات 99 سجلا سجلا म्हणजे книगा كل سجل منها مد البصر svaki taj seđil, svata, svaka ta knjiga će biti e, na, u dužini koliko pogled dopire. <clears throat> pa ćemo biti rečeno zume ju kal etunkiru min hada šeja kaže, jel negiraš od ovoga nešto? <clears throat> kaže, e zalemeke ketebet il kaže, jesu ti zulum učinili pisari Hafele, oni koji pišu dijela naša. Pa će on odgovoriti La, ja, Rab, ne, moj gospodar. Fa ju eleke uzrun, evo, Hasene kaže, imaš li ti, imaš li ti kako opravdanje, imaš kako dobro. Znači, misli se ovdje, znači, da će spomenuti njegova loša dijela. Ovo što je rečeno, kada ga je upita, jesu ti, uh, pisari, jesu pisari uh, dijela, Jesu li ti učinili kakav zul? Znači jesu nešto zapisali što nisi uradio? <clears throat> pa ga poslije pita Allah Đalešanu ima si kakvo opravdanje ili dobro djelo? Kaži feha rađuna, pa će se pobojati čovjek. I reče, la nejma. Feju qalu bela, inne leke indena hasenetun. Hrm. Pa pač mu biti rečeno, kaže da svaka kaže imaš i kod nas dobro delo. Wa inahu la I kaže nema danas nepravdi. Nećeš biti znači na, neće ti biti učenje nepravda danas. Kaže fa yuhraju lahu bi taqa. Pač mu biti izvađena bi taqa, odnosno kartica. To znači jedan mali papir na kojem je nešto napisao fiha ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammeden abduhu wa rasuluhu in atubataqa je napisano na toj kartici je napisano sjedočim da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed njegov rob i njegov poslanik fa yaqulu ya rab gospodar moj kaže kakva je ovo kartica ma hadhihi sijila znači kakva je ovo kartica u odnosu na na ove knjige koje, koje su mu pokazane fe ukalu inneke la tuzlem ti sigurno, te, sigurno neće biti učinjena nepravda tvetuda osjeđilat fi kife kaže pa će biti na vagu stavljeno na jedan tas vage bit stavljene knjige oni što smo učinili na početku 99 knjiga karju al bitakatu fi kife a na drugom tasu će biti stavljena ova bitaka na koju piše Uh, pišu dva šhadeta kaže fet acet sedilat wa thaqulat al bitaka kaže pače postati lagana lagane knjige uh, knjige koje su na jednom tasu postaje lagane pa će se podignuti u zraku a postaće teška ova bitaka pa će ona ona će prevagnuti uh, uh, ovaj znači time završava hadis uh, hadis govori o tome uh, o fadlo Ima, ima razilaženje oko vredostnost ovog hadisa, o, opet navodinači na da je prihvaćen kod mnogih učenjaka, učenjaka koji su govorili o kideskim temama i kod muhadisa i spominje se ovaj hadis, znači zapamtika kao hadis, kartice ili bitake na kojoj piše, znači napišu dva šehadeta i u stvari govore o fadlu iznačaju šehadeta. A sad neko može se reći, pa dobro, u kako nije jasno čuj e, šta to znači, kada je to čovjek izgovorio, pa mu to toliko vrijedno, pa će mu druga loša djela i tako dalje. Sad da ne ulazimo e, u detalje toga, odnosno, e, stvari, gajba i ono što se desna sunje danu na name da prihvatimo, onako kako došlo kada, ako je vredostan hadix. A ne da ulazimo, e, da pokušavamo nekim logičkim e, logičkim razmišljanjem, da, da kažem ovo nekako ne odgovara, ovo odgovara, ovo je ovo onako i tako dalje. Uglavnom, znači, ovaj hadis pozna, treba da ga zapali i da, da vam ne bude čudan, neobičan, a govori o fadluj vrijednosti lajlah ilala. La, la, la. Znači, u tom kotexu smo ga spomenuli ovde. Detalje o njemu pričati i tako dalje i šta su učenjaci rekli. Znači, to bi sam moglo uzeti jedno posljedno predavanje da imamo vezno samo za to. Nego ćemo mi nastaviti dalje, a to je sljedeći, sljedeći hadis. O Tirmizi. Allah je rekao: kad bi mi učinio grešaka kolikoaj zemlja, a zatim mi sreo ne predrugujući znači, minuta, ja bih ti ona liko kolikoaj zemlja da oprosta. Naći hadis bilježi Tirmizi ocjenio dobri. Ispravno da hadis da, je, da hadis dobar, prihvatljiv. Uh, Hadis se prenosio da Enes radi Allahu anhu, Enes je Ansari, bio je sluga Allahog poslanika s.a.v. deset godina. Uh, Poslanik s.a.v. mu je dobio Allahume ekthir ma'alehu ve veledahu ve adkhilhu u djennet. Allahum moj, uvećaj mu i metak i daj mu velik porod i uvedi ga u djennet. Preselio je 92. ili 93. a imao je preko stotinu godina i imao je mnogo i mjedka i mnogo djece unučati i prenose se koliko je imao navrlo kao posljedica dovi ovih poslanika sallalahu alaihi wa sallam. sličan hadis sličan hadis bilježi ga Ahmedu su Musnedu od Ebu Dhera O men'a amila qorab uh, al-ardi khati'atunun aku'radi ko kolikoje velicina zemljeg grijeha sumelaqiyan la yushiku bi kaže a zatim sretni ne ne ne činići shirka prema meni lehu uh, Ja lahu mithlaha magfiratan ja'tushumancji oprostiti koliko je velicina zemlje <coughs> hadis bliži muslim usume sahih znači potvrđuje ovaj hadis <coughs> Uh, e je što došao hadisu, uh, suma uh, laqita ni la tusrik bi shay'a. Uh, Ovo stvari govori uh, o tom velikom, o tom velikom şartu, teškom šartu, a to je da dođemo pred Allah bez širka. Uh, u hadisu je da do, rečeno uh, shay'a. To znači širk kathiruhu uakaliluhu, i imali i veliki širk. Znači veliki koji izvodi islama i mali koji ne izvodi islama. <coughs> da bi osoba dobila šta? Makfire, da bi dobila oprav za grijehe za grijehe uh, uh, koje su navedene u hadisu, da osoba dođe sa tolikim grijesima, ali čini i širk da bi bilo oprošteno. <coughs> <coughs> Na dan kada neće koristiti ni medak, ni ni porodni, ni djeca, sinovi ila men ate Allaha bi kalbin selim. Osim ono ko dođe pred Allaha sa zdravog, čistog srca. Čistog srca. Čisto srce znači ovo. Znači od velikog i malog širka. <clears throat> Narodno hadis ukazuje i na to na, na veličinu Allahove plemenitosti, dobrote, milosti i ovo je u stvari odgovor ovo spomnju ovdje kao autor ove knjige Fethul Međida, da je ovaj dio hadisa govori o tome uh, u svari u hadiso je odgovor na havarđe, sa kojej strani zato je havarđe što oni ju kefirun nu oni uh, znači, tekvire ljude zbog griha koje čine i odgovor kaže i na Moatezile koji kažu da je osoba koja čini griha da je Bejne Menziletej <kuh> to znači niti je kafir, niti je mu'min kaže, se bi mumini vola kafir niti je mu'min, niti je kafir boju halet vi nar a biće, biće vječno u vatri ispravno je ono na čemu je ehlas unaval džema da osoba znači koja dođe pred Allahom a, a radila određene grihe bez širka mislim ovo velikog širka koji izvodi islama Takva osoba znači la yusleba anhu lismul iman znači takve osobe se ne kaže da nije da nije mu'min uopćena. Volaju toha i Ni tlak. Nije se kaže da je, da je mu'min potpunog imana. Nego se kaže mu'minun asin da je mu'min grešnik. Ili mu'minun bi imanihi fa seh bikabiratihi mu'min sa imanom a grešnik sa velikim grijehom koji radi. I kaže Abdrahman Ali Šejh, kaži, na ovo, a, na ovo kazuju Kur'an i sunnet i na ovo je iđmao selefa ovog umeta u pojmanju znači grešnika. Govorimo ovdje o grešniku, sahibu kabira, onaj koji činio veliki grije. A onda sad pročitaj nam ovo, u poglavlju su sljedeće pitanja. Znači, ovo što kaži, u poglavlju sljedeće pitanje, znači to su a, izvučeni zakljuci koristi i fajde, iz onog što je spomenuto od ajta hadisa u prijetudnom pogledu. Pa nam samo pročitaj, znači nema potrebe da se komentarišu. Niti učenjaci imaju praksu da komentarišu ovo. su sljedeća pitanja. Širina <clears throat> i obilje Allahu je dobro tijelu. Noštvo nagrade za tebi i samo Allaha kod Allaha. Uz prijetudno i brisanje grija. Promačenje 82. Ajta suje Al-Anam. Razmatranje pet stvari spomenutih ukada u badetom hadisu. Kad stojiš između ovog utbanovog hadisa i šta je poslije njega, bit će ti jasno značenje la ilaha illallah i greška obmanuti ih i zaslijedljeni. Skretanje pažnje na uvijek koji je u utbanovog hadisa. Činjenica da vjerovjesnicima treba skrenuti pažnje na vrijednost la ilaha illallah. Skretanje pažnje na to da ona riječ la ilaha illallah može prevagati sva stvorenja, mada će kod mnogih koji je izgovaraju vaga biti lagana. Tekstualni dokaz da i zemalja ima sedam kavine desa da one imaju svoje stavnike. Allahu i svoj stavan suprotno Ešarijan. Kad u istinu spoznaš hadis od Enesa, spoznaćeš da riječi u hadisu od Utbana, u Allah je zabranio vatilja prži onoga ko kaže la ilaha illallah pravnjući tim Allahom lice, znači je ostavljanje širka, a ne puko izgovaranje jezikom razmišljanje o spoju između činance da su Isa i Muhammed sallallahu alejhi ve sellem Allahu ve i njegova dva poslanika spoznaje da je Isaova posebnost u tome što je on Allahova riječ spoznajeo činjenci da je on duša od njega spoznaje vrijednosti imana vjerovanja u džennat i vaje spoznaje značinja sa dijelima koja ima spoznaje da vaga ima dva tasa i spoznaje spominjanja Allahovu lice. Ovdje, znači, u ovom hadisu, podsjetim ovdje spomeni u ovim koristima da hadis ukazuje da ima, da zemalja ima sedam kao i nebesa. Mi znamo da je u nekoliko kuranski ajta došla potrada za sedam nebesa, a što se tiče hadisa, znači, imamo i hadisa, ali vrlo malo jedan ili dva hadisa ova hadisna znači, što oni slab ispred da je slab hadis sani dok zivotu stvar je uh, sporno međutim imamo kuranski ajet iz kojeg učenjaci zaključuju zaključuju da koji ukazuje kuranski ajet ukazuje na to da da zemalja ima uh, da zemalja ima 7 kao i nebesa u kojem kuranski ajet maaj Testo. Seba Allah khalaqa sab'a samawati Allah zgovori 7 nebesa i u nastavku kaže u min al i od zemlje poput njih šta poput njih jednom uh, od tumačenja tog tafsira jednom uh, jednom tumačioca tog ajeta je da se misli da i zemlja stvorena da i Zemlja ima 7 I to je ispravno i to potvrđuje i to potvrđuje vjerodostojan hadis u kojem je došla prijetnja za onog ko tuđju među krađe pa da će ga Allah kažniti čime. Jest. Tavqa. I dovoljno da čitaj znači taj hadis vjerodostojan u muslimu ee idemo tefekalihi ili u tefek, sahihu i glavno i ovaj kur'anski ajat potvrđuje to da ima 7 da ima 7 zemalja. E sad pozabidi da kako 7 zemalja. To znači ima 7 zemalja, jedna ovdje, ima tamo neki drugi sunčevi sistem i druga zemlje tako 7 zemalja. Ili se misli poput nebesa. Ispravno je i, ima ajat to neko spomnja, to je jako slab stav. I čak e, ispravno da se ne spomnje kao stav. Nego se misli da je unutar zemaljske kljuge kugle ima sedam slojeva. Kao što je sedam nebesa u stvari sedam slojeva. I čak rečeno mislo hunde, poput njih. Kao što ima sedam nebesa, jedno je nebeso, svaka nebesa je jedna unutar drugog. E tako ima sedam zemalja, svaka zemlja je jedna unutar drugog. Odnosno da je to zemaljska kluga i ona unutar sebe ima sedam slojeva. Je to naočno potvrđeno? Yes, yes, Jest je li? Je sigurno nije? ako je ravno ako nije ravno to su već du, dubine to ne je džunost uglavnom da završam bić oko toga da ne bi ispalo da nismo ovaj, spomenuli u komentar jer spominje se taj detalj andelus <kuh> andelus them, them, them, we'll...